«Я їх прийму». За хвилину до його кабінету увійшли капітан Вакаро і Дмитро Камінський. «Сідайте». У Тоні Дюрера не відчувалася люб'язності. Чоловіки сіли на сільці. «А тепер розкажіть, що сталося». «Повної впевненості в мене немає», – почав капітан Вакаро. «Сам я цього не бачив». Він повернувся до Дмитра Камінського. «Ось єдиний свідок. Йому й розповідати». Дмитро глибоко зітхнув. «Це жахливо. Я працюю. Працював у цієї людини. Ким мась є?» «Охоронцем, масажистом, шофером. Наша яхта цієї ночі потрапила у жорстокий шторм. Качало немилосерно. Він попросив зробити йому масаж. Хотів розслабитись. Потім попросив принести таблетку снодійного. Я пішов за нею у ванну кімнату». Коли повернувся, він стояв на палубній веранді біля поручня. Хвилі кидали яхту з борту на борт. Він тримав у руці якісь папери. Один вилетів. Він спробував схопити його, втратив рівновагу та впав за борт. Я кинувся, щоб перехопити його, але не встиг. Подзвонив у рубку. Капітан Вакар наказав вигнути двигуни. Завдяки героїчним зусиллям капітана – ми його знайшли, але надто пізно. Він потонув. Дуже шкодую. За тоном дюрера відчувалося, що йому на все це глибоко начхати. «Вітер і хвилі принесли тіло назад до яхти», – знову заговорив капітан Вакаро. «Нам просто пощастило. А тепер ми хотіли потримати дозвіл на надсилання тіла на батьківщину. Це не проблема». Все ж таки він встигне випити келих вина з коханкою, перш ніж повернеться додому до дружини. Я розпоряджуся, щоб негайно підготували свідоцтво про смерть та виїзну візу для тіла». Дюрер узяв блокнот. «Як звали загиблого?» «Гаррі Стенфорд». Дюрер застиг. Потім підняв голову. «Гаррі Стенфорд?» «Так». «Той самий Гаррі Стенфорд?» «Так». Майбутнє капітана Дюрера раптово забарвилося у райдуж... райдужні тони. Боги обсипали його манною небесною. Гаррі Стенфорд – світова знаменитість. Повз звістку про його смерть не пройде жодне інформаційне агентство, жодна велика газета, теле- або радіокампанія. І за найсвіжішими відомостями вони звертатимуться до нього, капітана Дюрера». Питання лише в тому, як використовувати ситуацію, що склалася, з максимальною вигадою для себе. Дюрер замислився, дивлячись у стіну. «Як швидко ми зможемо забрати тіло?» – спитав капітан Вакаро. Дюрер обернувся до нього. «Так, це гарне питання. Скільки часу потрібно репортерам, щоб прибути сюди? Чи слід запрошувати на прес-конференцію капітана яхти?» Ні. Навіщо ділити з ним славу? Я впораюся один. В голос він відповів. Потрібно залагодити багато формальностей. Він співчутливо покивав. Підготувати папери? Тяжке зітхання. На це піде тиждень, а то й більше. У капітана Вакаро округлилися очі. Тиждень чи більше? Але ж ви сказали. Є певний порядок, відрізав дюрир. І поспіх тут не допоможе. Він знову взявся за блокнот. Хто його найближчі родичі? Вакаро повернувся до Камінськи. Думаю, вам треба зв'язатися з його адвокатами в Бостоні, відповів охоронець. Хто вони? Ренкуїст, Ренкуїст та Фіцджеральд. Розділ сьомий. Хоча на дверній табличці значилося Ренкуїст, Ренкуїст і Фіцджеральд, обидва Ренкуїсти давно вирушили до правотців, а ось Саймон Фіцджеральд, і у свої 76, залишався двигуном команди, що складається з 60 адвокатів. Худий, як сірник, з гривою сивого волосся і ходою професійного військового, Фіцджеральд зараз нервово кракував кабінетом. Зупинившись перед секретарем, він звернувся до неї. Коли зателефонував містеру Стенфорду, він не збирався дати мені якесь термінове доручення. Ні, сер. Він лише сказав, що чекає на вас у себе в понеділок, о 9-й ранку, з екземпляром заповіту та нотаріусом. Дякую вам. Запросіть містера Слоуна. Стів Слоун вважався в конторі найперспективнішим адвокатом. Років 40 з невеликим, випускник Гарвардської юридичної школи, високий, стрункий блондин із яскраво синіми проникливими очима, Слоун, впевнено, йшов до крісла голови фірми. Власне, Саймон Фіцджеральд і сам вибирав його як свого наступника. «Будь у мене син», – думав він, – «я хотів би, щоб він у всьому був схожий на Слоуна». «Ви повинні ловити лосося на Ньюфаундленді», – на обличчі Слоуна читалося здивування. «Ситуація змінилася. Присяд Стів. У нас виникли проблеми». Стів зітхнув. «На мою думку, це не новина. Йдеться про Гаррі Стенфорда». Гаррі Стенфорд був їх – найзначнішим клієнтом. Дюжина інших юридичних фірм вела справи різних компаній та корпорацій, що входять до Stanford Enterprises, але тільки Ренкуїст, Ренкуїст і Фіджералд займалася його особистими справами. Окрім самого Фіджералда, ніхто з адвокатів ніколи не зустрічався з Гаррі Стенфордом, але він давно вже став для них легендарною особистістю. «І що тепер? – удивив Стенфорд, – спитав Слоун. – Помер. Очі Слоуна здивовано розширились. – Що? Я щойно отримав факс від корсиканської поліції. Вчора вночі Стенфорд упав за борт власної яхти та втопився. Мій Бог! Мені відомо, що ти ніколи з ним не зустрічався, але я представляв його інтереси понад 30 років. Чоловік він був складний». Фіджералд відкинувся на спинку крісла, згадуючи минуле. Існували два Гаррі Стенфорда. Один для публіки, який умів потрясти грошове дерево, а другий – запеклий сучий син, який любив знищувати людей. Він міг зачарувати людину, а міг накинутися, мов кобра. Його відрізняло роздвоєння особистості. У ньому ніби поєднувалися і заклинач змії, і сама змія. Фантастика! Я прийшов сюди 30 років тому, точніше 31. Тоді інтереси Стенфорда представляв сам старий ринкуїст. Тобі відомо, коли використовується фраза «більше, ніж життя». Так ось, Гаррі Стенфорд справді був більшим, ніж життя. Якби він не існував, тобі не вдалося навіть уявити собі, що на світі може бути така людина. Колос – невичерпна енергія та безмежне чистолюбство. Він активно займався спортом, у коледжі боксував, грав у поло. Навіть у молодості витворював щось неймовірне. З моїх знайомих, а їхні кола, як ти знаєш, дуже широкі, він єдиний, уявлення не мав, що таке співчуття». Інстинктами міг потягатися зі стерв'ятником, таким він був злим і мстивим. Стенфорд любив привести своїх конкурентів до банкрутства. Ходили чутки, що на його совісті не одне самогубство. Ви намалювали образ чудовиська. З одного боку так, а з іншого він заснував будинок Сиріт на Новій Гвінеї та лікарню у Бомбеї, витрачав мільйони на благодійність. Зрозуміло анонімно. Ніхто не знав, чого чекати від нього наступного моменту. «А як він розбагатів?» «Ти пам'ятаєш міфи стародавньої Греції?» «Неясно. Знаєш історію Едіпа?» – Стів кинув головою. «Він убив батька, щоб одружитися з матір'ю». «Цілком правильно. Гаррі Стенфорд пішов приблизно тим самим шляхом». Тільки він убив батька, щоб отримати голосуючі акції матері. Стів подивився на нього. Як? Фіджеральд нахилився вперед. Почалася ця історія у 30-ті роки. Батько Гаррі господарював у невеликому продуктовому магазині у Бостоні. Справи йшли настільки добре, що він відкрив другий магазин. Потім третій, четвертий, вийшла мережа продовольчих магазинів. Коли Гаррі закінчив коледж, батько зробив його своїм партнером, увів до ради директорів. Як я згадував, чистолюбство Гаррі не знало меж. Він мислив по-великому. Замість купувати м'ясо на м'ясопереробних заводах, він збирався завести своїх корів і свиней. Він хотів придбати землю та вирощувати власні овочі, самим виготовляти консерви – Батько з ним не погоджувався, вони часто сперечалися. Потім Гаррі спала на думку найблискучіша ідея. Він сказав батькові, що компанія має побутувати мережу супермаркетів, у яких буде продаватися все – від автомобілів та меблів до страхових полісів, причому зі знижкою для членів клубу покупців. З них Гаррі мав намір сягувати щорічний внесок. Батько Гаррі вирішив, що його син збожеволів, і відкинув ідею. Але Гаррі не відмовився. Він дійшов висновку, що від старого час позбавлятися, і переконав батька піти відпочити. Причому надовго. А поки батько був відсутній, почав обходжувати раду директорів. комі він був блискучий і зумів подати свою ідею у кращому вигляді. Переконав тітку та дядька голосувати за нього, зачарував інших директорів. Запрошував їх на ленч, за ним їздив на палювання на лисицю, з іншим грав у гольф, оттрахав дружину третього, який у всьому її слухався. Але звичайно і частини голосуючих акцій перебували в матері, і сутнісно її слово ставало вирішальним – Гаррі вмовив матір віддати йому ці акції та голосувати проти чоловіка. Неймовірно. Коли Гаррі повернувся, він дізнався, що сім'я випарла його з компанії. Мій Бог! Це ще не все. Гаррі не заспокоївся на досягнутому. Коли його батько спробував увійти до контори, його просто туди не пустили. Нагадую тобі, Гаррі ледве перевалило за 30. У компанії його прозвали «Айсберг», але треба віддати йому належності Він своїми руками перетворив «Стенфорд Ентерпрайзес» на один із найбільших конгломератів світу. У сфері інтересів корпорації є ліс, хімія, зв'язок, електроніка, операції з нерухомістю, а контрольний пакет акцій має він. Непересічна була людина. Саме так. Як і з чоловіками – так і з жінками. Він одружився? Саймон Фіджералд довго мовчав, занурений у спогади. Гаррі Стенфорд одружився з однією з найпрекрасніших жінок, яких мені тільки доводилося бачити. Емілі Темпл. Вона народила йому трьох дітей – двох хлопчиків та дівчинку – Емелі походила з дуже шановної родини Хоуп Саунда у Флориді. Вона вийшла заміж за Гаррі і намагалася не помічати його зв'язків з жінками, але одного разу не витримала. Дітям вона найняла молоду та симпатичну гувернантку Розмарі Нелсон. Розмарі відмовила Гаррі Стенфорду, чому стала для нього ще більш симпатичною та бажаною. Її завзятість зводила його з розуму. Він не звик до слова «ні» і пустив у хід всю свою чарівність. Думаю, перед ним не встояла б і свята. Тож у результаті Розмарі опинилася у його ліжку. Вона завагітніла і вирушила до лікаря. На жаль, син лікаря вів колонку у газеті. Він дізнався про цю історію, і поділився наявними у нього відомостями з читачами. Вибухнув гучний скандал. «Бостон, Бостон, газети лише про це й писали. У мене десь звереглися вирізки». «Ця жінка зробила аборт?» Фіджералд похитав головою. «Ні, Гаррі хотів, але вона відмовилася. Вони мали бурхливе пояснення. Він сказав, що любить її і хоче з нею одружитися». Зрозуміло, те саме він говорив десяткам жінок. Але Емілі підслухала цю розмову і тієї ж ночі наклала на себе руки. Який жах! І що сталося із гувернанткою? Розмарі Нелсон зникла. Ми знаємо, що вона народила дочку, яку назвала Джулія, у лікарні святого Йосипа в Мілуокі. Розмарі надіслала листа Гаррі. Але не думаю, що він відповів на нього. На той час він захопився кимось і забув про розмарі. Чарівно. Але справжня трагедія почалася згодом. Діти справедливо поклали на батька провину за самогубство матері. Тоді їм було відповідно 10, 12 та 14 років. Достатньо дорослі, щоб відчувати біль. Але ще надто юні, щоб боротися з батьком. Вони його зненавиділи. А Гаррі найбільше боявся, що одного дня вони зроблять з ним так само, як він свого часу вчинив зі своїм батьком. Тому він вжив усіх заходів, щоб цього не сталося. Він посилав їх у різні приватні школи та літні табори. Ревно стежив за тим, щоб його діти якомога рідше бачилися один з одним. Грошей від нього вони не отримували. Жили на відсотки з маленького фонду, який залишився від матері. У відносинах з дітьми Гаррі головним чином використовував метод батагата пряника. Пряником служив його колосальний стан, а батогом – загроза викреслити їх-їх їх із заповіту, якщо вони розгнівають його. І ким же стали його діти? Тайлер – окружний суддя у Чикаго – Вудра нічим не займається. Плейбой. Живе у Хоуп Саунді, грає в гольф, поло. Кілька років тому сплутався з офіціанткою з якоїсь закусочної. Вона завагітніла, і він на загальний подив одружився з нею. Кендол – відомий модельєр, одружена з французом. Вони мешкають у Нью-Йорку. Фіджералд підвівся. Стів, ти бував на Корсиці? Ні. Я хотів би, щоб ти туди злітав. Тамтешня поліція затримує тіло Гаррі Стенфорда, відмовляється його видати. Я хочу, щоб ти все залагодив. Добре. Чи зможеш вилетіти сьогодні? Звичайно, нема проблем. Дякую, буду тобі дуже вдячний. У літаку компанії Air France Стів Слоун читав путівник «Корсики». Він дізнався, що цей острів переважно гористий, головний порт Аяччо, де, до речі, народився Наполеон Бонапарт. У книзі наводилися цікаві статистичні дані, але приголомшлива краса острова стала для Стіва повною несподіванкою. Коли літак підлітав до Корсики, далеко внизу з'явилася біла стіна, дуже схожа на білі скелі Дувру. Від виду, що відкривався через ілюмінатор, захоплювало дух. Літак приземлився в аеропорту Аячо, і таксі доставило Стіва на бульвар Наполеона, головну вулицю міста, що простяглася від півночі площі генерала Деголя до залізничного вокзалу. Слоун домовився, що тіло Гаррі Стенфорда літаком доставлять до Парижа, а звідти іншим літаком у Бостон. Бракувало лише дозволу на вивезення тіла. Таксі зупинилося біля будівлі префектури. Слоун підвівся по сходах, увійшов до приймальні. За столом сидів сержант у поліцейській формі. «Бонжур! Пусьєвур Айдер! Доброго дня! Чим я можу допомогти вам французькою? «Хто тут старший? Капітан Дюрер. Я хотів би переговорити з ним». «А з якого приводу? Дозвольте запитати». Сержант пишався своїм знанням з англійський. Стів достав візитну картку. «Я адвокат Гаррі Стенфорда і приїхав, щоб відвести його тіло до Сполучених Штатів». Сержант насупився. «Зачекайте, будь ласка». І зник у кабінеті капітана Дюрера, щільно прикривши за собою двері. У кабінеті юрмилися репортери телекомпаній та інформаційних агентств з усього світу. Усі говорили – «Одночасно». «Капітане, чому в такий шторм він? Як він міг упасти з яхти, коли...» «Чи немає ознак вбивства?» «Що показала Ростен?» «Хто ще був на яхті?» «Прошу вас, панове», – підняв руку Дюрер. «Дуже прошу». Він оглянув кабінет. Репортери жадібно ловили кожне його слово. Як він чекав цієї миті? «Якщо я не схиблю», – подумав він, – «Підвищення мені гарантоване. І тоді...» «Капітан!» – перервав його думки сержант, простягаючи Дюреру візитну картку Стіва Слоуна і шепочучи йому при цьому щось на вухо. Капітан Дюрер з огидою подивився на визитівку. «Зараз я його прийняти не можу», – кинув він. «Скажи, нехай прийде завтра о 10 ранку». «Так, капітане». Дюрер провів сержанта поглядом. Він нікому не дозволить відібрати у себе шанс прославитися. Повернувшись до репертерів, капітан широко посміхнувся. То ви питали? Жаль, але капітан зараз дуже зайнятий, повідомив сержант Слоуну, повернувшись до приймальні. Він просить вас прийти сюди завтра о 10 ранку. Стів Слоун невдоволено скривився. Завтра о 10? -й? Це ж безглуздо! «Я не хочу так довго чекати», – сержант знизав плечима. «Це ваше право, Масьє», – Слоун зітхнув. «Гаразд, я не забронював номер у готелі. Ви можете порадити мені гарний мотель?» «Майс Уї, звичайно ж», – французькою. «Я з радістю порекомендую вам готель Коломба». «Восьмий будинок по авеню Депарі», – Слоун пом'явся. «Чи має можливість...» Завтра о 10 ранку. Слоун повернувся і вийшов на двір. А у своєму кабінеті капітан Дюрер радісно відповідав на запитання репортерів. «Чому ви так впевнено заявляєте, що це нещасний випадок?» – запитав тележурналіст. Дюрер дивився прямо на телекамеру. «На щастя, є свідок цієї жахливої події. До каюти Масія Стенфорда примикає відкрита палубна веранда». Мабуть, якісь важливі папери поривом вітру винесло на веранду, і Масія Стенфорд кинувся за ними. Коли він вибіг на веранду, яхту сильно хитнуло, він цратив рівновагу і впав за борт. Його охоронець все це бачив та негайно покликав на допомогу. Двигуни зупинилися, але команді вдалося лише знайти тіло. Що показав Ростен? Корсика – маленький острів, панове. Ми не маємо необхідного обладнання для проведення всебічних досліджень. Проте, наші медичні експерти встановили, що Мас'є Стенфорд втопився. Його легені – залиті морською водою. Жодних синців чи інших свідчень насильницької смерті не виявлено. Де зараз тіло? Ми тримаємо його у морзі, поки оформлюються документи на вивіз. «Ви не заперечуватиме, якщо ми вас фотографуємо? запитав один з фотографів. Капітан Дюрер витримав театральну паузу. «Ні. Будь ласка, панове, робіть усе, що вважаєте за потрібне». І тут же засяяли фотоспалахи. Готель Коломба виділявся не розкішю, а затишком та чистотою. Номер Слоуну сподобався. Насамперед він зателефонував Саймону Фіджералду – Боюся, історія виходить довшою, ніж я припускав. У чому річ? Переді мною запалили червоне світло. Начальник поліції може прийняти мене лише завтра вранці, і тоді я все залагоджу. Гадаю, у другій половині дня ми вже вилитимо до Бостона. Дуже добре, Сів. Завтра чекаю на твого дзвінка». На Ленч Слоун вирушив у ресторан «Ла Фонтану» на вулиці Нотр-Дам, а решту дня провів гуляючи містом. А Ячо – типове середземноморське місто, яке раніше пишалося тим, що саме тут народився Наполеон Бонапарт, і нікому не давало про це забути. «Скоріше за все, Гаррі Стенфорд почував себе тут, як удома», – подумав Стів Слоун. Туристичний сезон був у розпалі, і вулиці заповнював крикливий натовп, що розмовляє французькою, італійською, німецькою та японською мовами. Увечері сів пообідав у Бокаччо, ресторані з італійською кухнею, і повернувся до готелю. «Мені не дзвонили?» – з надією спитав інпорт'є. «Ні, є. Слоун довго лежав у ліжку, згадуючи свою розмову з Саймоном Фіджералдом про Гаррі Стенфорда. «Ця жінка зробила аборт?» «Ні, Гаррі хотів, але вона відмовилася. Вони мали борхливе пояснення. Він сказав, що любить її і хоче з нею одружитися». «Зрозуміло. Те саме він говорив десяткам інших жінок. Але Емілі підслухала цю розмову і тієї ж ночі наклала на себе руки». «Чому вона так вчинила?» – замислився Стів і непомітно для себе заснув. Наступного ранку о десятій Стів Слоун увійшов до будівлі префектури. За столом сидів той самий сержант. «Доброго ранку!» – привітався Стів. «Бонжур, менсіє! Чим я можу допомогти вам?» Стів просягнув сержанту іншу візитну картку. «Мені треба побачитися з капітаном Дюрером. Один момент». Сержант підвівся, увійшов до кабінету капітана і зачинив за собою двері. Капітан Дюрер у новій парадній формі давав інтерв'ю знімальній групі італійської телекомпанії. Він відповідав на чергове запитання, дивлячись прямо в об'єктив. Коли я взявся за розслідування цієї події, насамперед я постарався переконатися, що смерть Масія Стенфорда не має насильницького характеру. «І ви переконалися в цьому, капітане?» – запитав репортер. «Абсолютно. Немає жодного сумніву в тому, що ми маємо справу з, ви... з нещасним випадком». «Вепе», – махнув рукою режисер. «Тепер знімаємо під іншим кутом та даємо крупний план». Сержант скористався паузою, щоб передати капітанові візитну картку Слоуна. Він чекає. «У чому річ?» – гаркнув капітан. «Хіба ти не бачиш, що я зайнятий? Нехай завтра прийде!» Дюреру нещодавно повідомили, що на Корсику їде з десяток іноземних кореспондентів, зокрема з таких далеких країн, як Росія та Південна Африка. «Де має?» – «Завтра французькою». «Уі!» oui, – «Добре французькою». «Ви готові, капітане?» – запитав режисер. Капітан Дюрер усміхнувся. «Готовий». Сержант повернувся до приймальні. На жаль, масьє, сьогодні капітан дуже зайнятий. Я теж, відрізав стів, скажіть йому, що від нього потрібна лише підпис на сертифікаті, що дозволяє вивіз тіла. Отримавши цей документ, я негайно поїду. Невже це така велика праця? Нічим не можу вам допомогти, масьє. У капітана дуже багато роботи і. Може, хтось ще підписати сертифікат. «О, ні, мосьє, право на це має лише капітан», – Стів Слоун кипів від гніву. «І коли я зможу побачити його?» «Я пропоную спробувати завтра вранці». Від слова «спробувати» Слоуна мало не підірвала. Але він узяв себе до рук. «Добре, спробую». До речі, як я зрозумів, є свідок того, що сталося. Охоронець міста Стенфорда, який з метро Камінський. Так, я хотів би з ним переговорити. Чи не підкажете мені, де його знайти? В Австралії. Це готель? Ні, мосьє. У голосі сержанта чулася жалість. Це країна. Стів не міг повірити своїм вухам. Ви хочете сказати що поліція дозволила єдиному свідку виїхати до того, як його допитали. Його допитав капітан Дюрер. Сів шумно видихнув. «Дякую вам. Завжди радий допомогти, Масія». Повернувшись до готелю, Слоун зателефонував до Саймона Фіджералда. «Схоже, мені доведеться провести тут ще одну ніч. О чому річ, Сів?» «Начальник поліції дуже зайнятий. Тут дуже багато туристів». «Напевно, він шукає вкрадені гаманці та втрачені сумочки. Я постараюся відлетіти завтра. Тримай мене в курсі!» Незважаючи на роздратування, стів не міг залишитися байдужим до краси Корсики. Тисячомільне узбережжя, гранітні гори зі сніговими шапками, що не тануть навіть у липні. Спочатку островом правили Італійці, потім він перейшов до французів, і поєднання двох культур дало чудові результати. За обідом у ресторані «Сан-Карлю» словно згадалася характеристика, яку дав Гаррі Стенфорду Саймон Фіджералд. «З моїх знайомих, а коло їх, як ти знаєш, дуже широке, він єдиний, уявлення не мав, що таке співчуття, інстинктами міг потягатися зі стерв'ятником, таким він був злим і мстивим». Гаррі Стенфорд завдав чимало клопоту і після смерті. Крукуючи до готелю, сів зупинився біля газетного кіоску, щоб купити останній номер «Інтернешнл Геральт Трибюн». На першій смузі аршинний заголовок запитував, яке майбутнє чекає імперію Стенфорда. Він заплатив за газету і вже збирався йти, коли куточка мока зловив заголовки інших іноземних газет. Дзяв кілька, розгорнув і обомлів. Кожна давала на першій шпальті статтю про смерть Гаррі Стенфорда. Із усіх перших шпальт Слоуну посміхалася фізіономія капітана Дюрера, головного джерела інформації. «Так от, значить, чим він такий зайнятий?» – Слоун почервонів. «Що ж, доведеться поставити його на місце». Наступного ранку, без 15.09, стів знову з'явився в приймальні капітана Дюрера. Сержант був відсутній. Двері до кабінету були прочинені. Стів відчинив її увійшов. Капітан перевдягався у парадну форму, готуючись до ранкових інтерв'ю. Почувши кроки стіва, він обернувся до дверей Квесе к явосфайте з Іці. Квест інбаураупріве. Але, сволжен, що ви тут робите? Вхід сюди заборонено, вийдіть в французькою. Я кореспондент Нью-Йорк Таймс, представився зі слоун. Дюрер відразу змінив гнів на милість. Проходьте, проходьте, ви сказали вас звати Джонс, Джон Джонс. Чи можу я вам щось запропонувати? Кава, коньяк. Дякую, нічого не треба. Прошу вас, сідайте. У голосі дюрера з'явилися нотки скорботи. Ви тут зрозуміло, у зв'язку з жахливою трагедією, що трапилася на нашому маленькому острові бідний Масія Стенфорд. Коли ви плануєте відправити тіло до Сполучених Штатів поцікавився сів. Капітан Дюрер зітхнув боюся, через багато днів, коли смерть наздоганяє таку відому людину, як Масія Стенфорд, доводиться заповнювати безліч документів. «Ви розумієте, я повинен дотримуватися інструкції». «Думаю, що розумію», – кивнув Сів. «Може, за десять днів, можливо, за два тижні». «На той час», – подумав Дюрер, – «преса знайде собі іншу іграшку. Ось моя візитна картка». Стів просяг капітанові візитку. Дюрер кинув на неї короткий погляд, потім придивився. «То ви адвокат?» а не журналіст. «Ні, я адвокат Гаррі Стенфорда», – Всіф Слоун підвівся. «Мені потрібний ваш дозвіл на вивезення тіла». «Якби я мог його дати?» – Дюрер сумно зітхнув. «На жаль, у мене з'язані руки. Я не уявляю. Завтра». «Це неможливо. Не в моїй владі. Я пропоную вам з'язатися з вашим начальством у Парижі». У «Стенфорд Ентерпрайзес» у Франції кілька великих заводів. Комусь може і не сподобатися рішення нашої ради директорів закрити ці заводи та перевести виробництво до інших країн. Капітан Дюрер витріщався на нього. «Я про це нічого не знаю, Масьє». «Зате знаю я», – запевнив його Стів. «Подбайте про те, щоб до завтрашнього дня я мав усі необхідні документи». Інакше на вас чекають дуже серйозні неприємності. Стів попрямував до дверей. Зачекайте, месьє, можливо, за кілька днів я завтра відрізав сів слоун і вийшов із кабінету. Через три години сіву зателефонували в готель. Месьє слоун, у мене для вас чудові новини. Ви можете відразу отримати тіло містера Стенфорда. «Сподіваюся, ви оціните мою допомогу у...» «Дякую вам», – перервав капітана Стів. «Приватний літак вилетить завтра, у восьмій ранку. Я впевнений, що на той час усі необхідні папери будуть підписані». «Так, звичайно, не хвилюйтесь, я особисто простежу». «Добре». Стів поклав слухавку. Капітан Дюрер довго сидів, не рухаючись. «Мерде!» «Лайно французькою. Як же йому не пощастило. Він міг би ще цілий тиждень красуватися в газетах та на екранах телевізорів. Коли літак сілом Гаррі Стенфорда приземлився в міжнародному аеропорту Бостона, на них уже чекав катафалк. Похорон призначили на третій день. Стів Слоун одразу доповів про прибуття Саймону Фіджералду. «Отже, він нарешті вдома», – кивнув Фіджералд. «Ми станемо свідками». Великого воз'єднання. Воз'єднання? Так, на нас чекає багато цікавого. До Бостона з'їдуться діти Гаррі Стенфорда, щоб відсвяткувати смерть свого батька – Тайлер, Вуді та Кендал. Розділ восьмий. Суддя Тайлер Стенфорд дізнався про те, що сталося з програми телестанції «Чикаго ВІБІБМ». Він замер перед телевізором, серце його стукало, як паровий молот. На екрані з'явилася фотографія яхти «Блакитні небеса». Коментатор, що залишався за кадром, говорив, «У шторм неподалік Корсики. Там і сталася трагедія. Свідком нещасного випадку став Дмитро Камінський, охоронець Гаррі Стенфорда. Але врятувати свого роботодавця йому не вдалося». У фінансових колах Гаррі Стенфорд відомий як один з найбільш. Тайлер дивився на екран очима, що не бачили, згадуючи, згадуючи. Глибокої ночі його розбудили гучні голоси. Йому 14 років. Кілька хвилин він прислухається до голосів, потім крадеться до сходів, які ведуть вниз. У холі сваряться мати та батько. Мати щось сердито вигукує. Батька з розмиху б'є її по обличчю. На екрані нова фотографія. Гаррі Стенфорд знизує руку Роналду Рейгану в овальному кабінеті Білого дому. Один із стовпів експертної групи президента з фінансової політики Гаррі Стенфорд багато в чому визначав рішення, що приймаються. Вони грали у футбол на лужку за домом, і його брат Вуді – Відкинув м'яч ближче до будинку. Тайлер побіг за ним і почув голос батька з іншого боку зеленої огорожі. «Я тебе кохаю, і ти це знаєш», – він здивувався. «Нарешті його батьки не сваряться». А потім почув відповідь гувернантки Розмарі. «Ви одружені? Я хочу, щоб ви дали мені спокій». Раптом йому судомою звало шлунок. Він любив матір і любив Розмарі, а в батькові бачив незнайомця, що наводить страх. Нові фотографії на екрані. Гаррі Стенфорд з Маргарет Течер, з президентом Мітераном, з Михайлом Горбачовим. Слова коментатора за кадром. Знаменитий фінансист почував себе як риба у воді з простими робітниками і зі світовими лідерами. Він проходив повз двері кабінету батька, коли до нього долинув голос Розмарі. «Я йду». Потім сказав батько. «Я не дозволю тобі піти. Будь розсудлива, Розмарі. Для нас є лише одна нагода. Не хочу тебе слухати. А дитину я збережу». Після цього Розмарі зникла. На екрані нові образи. Гаррі Стенфорд та діти – Перед церквою спостерігають, як труну ставлять на катафалк. Коментатор пояснює. Гаррі Стенфорд і діти біля труни. Причиною самогубства місіс Стенфорд стало здоров'я, що різко погіршується. Згідно з повідомленням інспектора поліції, Гаррі Стенфорд глибокої ночі батько розбудив його, струсивши за плече. «Вставай, синку, у мене погані новини». Чотирнадцятірічний хлопчик почав тремтіти. «Своєю матір'ю...» «Стався нещасний випадок, Тайлер». Голос його хрипів. Тайлер подумав. «Брехня!» Він її вбив. Вона наклала на себе руки через його роман з Розмарі. Про це писали усі газети. Скандал потряс з Бостон і вже бульварні газетки... Відтяглися до схочу. Приховати новини від дітей Стенфордів було неможливо. Їхні однокласники неабияк зіпсували їм кров. У 24 години троє дітей втратили двох найдорожчих людей. І вона за це лежала на їхньому батькові. «Плювати я хотіла, що вінний батько», – схлипувала Кендл. «Я його ненавиджу». І я. І я. Вони хотіли втекти з дому, але куди вони могли втекти? І вирішили підняти заколот. На переговори відправили Тайлера. Ми хочемо іншого батька. Ти нам не потрібний. Гаррі Стенфорд холодно оглянув його. Я гадаю, це можна влаштувати. Через три тижні їх відправили в три різні приватні школи. З того часу Діти рідко бачили батька. Вони читали про нього в газетах, бачили його на екрані телевізора з супроводжаючим красунь або розмовляючим зі знаменитостями, але зустрічалися з ним тільки з особливих випадків – на Різдво або в інші свята, коли їх фотографували разом, щоб показати всьому світу, який він люблячий батько. Після зйомки діти вирушали до шкіл або літніх таборів до наступного особливого випадку. Тайлер, як зачарований, дивиться на екран. Заводи у різних частинах світу змінювали один одного, перемежуючись із фотографіями батька. Одна з найбільших корпорацій, що належать одній людині. Гаррі Стенфорд, який її створив, був легендою, свідченням, Тепер експерти Уолл-стріт намагаються знайти відповідь на запитання, що станеться з корпорацією після смерті батька-засновника. Гаррі Стенфорд має трьох дітей, але досі невідомо, хто стане спадкоємцем нечуваного стану і хто отримає контроль над корпорацією. Йому 6 років. Він любить носитися великим домом, заглядаючи у всі кімнати. Він знає, що в одну йому заходити заборонено до кабінету батька. Тайлеру відомо, що там проводяться відповідальні наради. Туди заходять, звідти виходять різні люди, які мають що сказати його батькові. Заходити до кабінету хлопчику заборонено, та його нестримно тягне туди. Одного разу, коли батько кудись поїхав, Тайлер вирішив поринути у кабінет. Від його розмірів у хлопчика схопила дух. Тайлер стояв, дивлячись на величезний сіл, величезне шкіряне крісло, де сидів батько. «Настане день, коли я сяду в це крісло. Я, Тайлер, я стану таким же важливим, як тато». Він наблизився до столу, оглянув його. «Десятки якихось паперів, багатих, які з гербом». Тайлер обійшов сів, сів у батькове крісло. «Яке щастя! Я вже важлива шишка!» – подумав він. «Що ти тут робиш? Чорт забирай!» Тайлер здригнувся, підняв голову. У дворях багряний від люті стояв батько. «Хто дозволив тобі сідати за цей сів?» Хлопчик затремтів від страху. «Я...» Я хотів подивитися, як. Батько рушив до столу. Ти ніколи не дізнаєшся, що означає сидіти за цим столом. А тепер викидайся звідси, і щоб я тебе більше тут не бачив. Тайлер, ридаючи, втік нагору. Потім у його кімнату зайшла мати, обійняла хлопчика. Не плач, Любий, все буде гаразд. Ні, не буде. Його тіло тремтіло від рдань. Він мене ненавидить. Ну, що ти? Ненависті до тебе немає. Я нічого не зробив, тільки сів у його крісло. Це його крісло, любий. Він не хоче, щоб у ньому ще хтось сидів. Він плакав та плакав. Мати міцніше притиснула його до себе. Тайвер. Коли ми з твоїм батьком одружилися, він сказав, що хоче, щоб я стала співвласником його компанії. Він дав мені одну акцію. Тоді я сприйняла його подарунок як жарт. Я віддам тобі цю акцію. Ставши повнолітнім, ти отримаєш за неї право голосу і станеш співвласником компанії. Загальна кількість акцій Stanford Enterprises дорівнювала 100%. І одна з них тепер належала Тайлеру. Коли Гаррі Стенфорд дізнався про вчинок дружини, він скипів. І що, на твою думку, він зробить з цією акцією? Чи спробує встановити контроль над компанією? Тайлер вимкнув телевізор і довго сидів, переварюючи новину, що звалилася на нього. Він відчував почуття глибокого задоволення. Традиційно сини хотіли досягти успіху, щоб зігріти душу батькам. Тайлер Сенфорд прагнув піднятися на гору з однією метою – отримати можливість знищити батька. Дитиною йому снилося, що батька звинуватили вбивстві матері, а виносити вирок має він, Тайлер. «Я примовляю тебе до смерті на електричному сільці», – урочисто вимовляв він. Іноді він примовляв батька до повішення чи розстрілу. Інколи сни, здавалися, мало недійсністю. Військове училище, до якого його відіслали, знаходилося в штаті Місісіпі, і чотири роки там він прожив, як у пеклі. Тайлер ненавидів дисципліну та жорстокий розпорядок. У перший рік навчання він серйозно думав про самогубство. Утримало його лише одне – рішучість не зробити батькові такого задоволення. «Він убив мою матір», – думав Тайлер. «Я не дозволю йому вбити мене». Тайлеру здавалося, що інструктори особливо суворі до нього, і він не сумнівався, що тут не обійшлося без впливу батька. Тайлер не дозволив училищу розчавити його. І хоча йому доводилося їздити на канікули додому, Стосунки з батьком ставали все більш натягнутими. На канікули приїжджали його брат та сестра, але особливої теплоти між ними не було. Їхній батько подьбав, подбав про те, щоб вони не відчували один до одного родинних почуттів. Брати і сестра перетворилися на незнайомців, які з нетерпінням чекають закінчення канікул. Тайлер знав, що їхній батько – мультимільйонер – але утримання він, Кендл і Вуді отримували зі спадщини матері. Стаючи старшим, Тайлер не раз замислювався над тим, а чи стане він спадкоємцем сімейних багатств. Тайлер не сумнівався, що його брата та сестру позбавляли того, що належало їм по праву. «Мені потрібний адвокат», – вирішив він. У цьому сумнівів не було, але з цієї думки Тайлер зробив неординарний висновок. «Я маю стати адвокатом». Батько, почувши про його плани, миттєво відреагував. «Отже, ти маєш намір стати адвокатом?» «Думаю, ти думаєш, що я влаштую тебе в Сенфорд Ентерпрайзес?» «Так ось, забудь про це». «Я не підпущу тебе до своєї компанії на гарматний постріл!» Коли Тайлер закінчив юридичну школу, він міг би знайти роботу у Бостоні. Завдяки своєму прізвищу він легко отримав би місце в одній з відомих компаній. Але Тайлер вважав за краще виїхати подалі від батька. Він почав практикувати у Чикаго. Спершу йому довелося нелегко – він не наголошував наспорідненості з Гаррі Стенфордом, тому клієнтів у нього було небагато. Однак Тайлер швидко з'ясував, який вплив на бізнес мають політики і наскільки важливі добрі відносини з Асоціацією адвокатів Центрального округу Кука. Йому запропонували роботу у окружній прокуратурі. Тайлера відрізняли гострий розум і працьовитість – тому незабаром на нього вже не могли нахвалитися. Він неодноразово представляв у суді звинувачення та практично завжди під судний потрапляв за грати. Тайлер швидко піднімався сходами службових сходів і настав день, коли його праці були винагороджені. Тайлера обрали суддєю округу Кука. Він сподівався, що батька нарешті похвалить його і жорстоко помилявся. Ти, окружний суддя, господи, та я не довірив би тобі судити і конкурс пекарів. Суддя Тайлер Сенфорд, невисокий, трохи повненький, з очима боравчиками і жорстким ротом, не володів харизмою і чарівністю батька. До його достоїнств відносився хіба що голос, ідеальний для зачитання обвинувального вироку. Тайлер Сенфорд був потайливою людиною. Свої думки він вважав за краще тримати про собі. У свої 40 років він виглядав набагато старшим. Тайлер пишався тим, що він не мав почуття гумору. Життя, думав він, надто суворе і весело, що місця в ньому немає. З розваг він визнавав лише шахи. Раз на тиждень приходив до місцевого клубу, та незмінно вигравав. А ось юристом Тайлер Сенфорд взагалі був блискучим. Колеги дуже поважали його, часто зверталися за порадою. Мало хто знав, що він із тих самих Стенфордів. Тайлер ніколи не згадував імені батька. В кімнати суддів перебували в 14-поверховій будівлі кримінального суду округу Кука – на розі 26-ї вулиці та Каліфорнія-стріт. До парадного входу вели широкі кам'яні сходи. Район цей славився високим рівнем злочинності, тому біля дверей висіла табличка. Згідно розпорядження суду, всі, хто входять у будівлю, підлежать обшуку. Тут Тайлер проводив безперервно дні, ведучи судові процеси, пов'язані з погарбуваннями, розбоями, зґвалтуваннями, перестрілками, поножовщиною, вбивствами. Безжальний у вироках, він отримав прізвисько «вішатель». Весь день він вислуховував звинувачених, які посилалися на бідність, важке дитинство, зруйновані сім'ї, та сотню інших причин, які начебто спонукали їх до скоєння злочину. Тайлер не приймав жодної. Злочин є злочином, і він вимагає покарання. Виносячи вирок, він щоразу згадував батька. Колеги Тайлера Стенфорда практично нічого не знали про його особисте життя. Одружився він невдало. Розлучився – Тепер жив один у маленькому будиночку з трьома спальнями на Кімбарк-Авеню в гайд парку Район гайд парку якимось дивом пощадив Велика пожежа 1871 року, тож будинки там збереглися з минулого століття. Сусідами Тайлер не підтримував жодних стосунків, і вони гадки не мали, де і ким він працює. Тричі на тиждень до нього приходила хатня робітниця, але всі покупки Тайлер робив сам. Раз на тиждень по п'ятницях він їздив у Харпер Холл, маленький торговий центр неподалік його будинку, або в продовольчі товари містера Джі, або в Медічі на 47-й вулиці. Зрідка на офіційних заходах Тайлер зустрічався із дружинами колег-юристів. Вони відчували, що йому самотньо, пропонували познайомитися зі своїми подругами, запрошували на обід. Він завжди відмовлявся. «Цього вечора я зайнятий», – звучала його стандартна відмовка. Він не міг викрити жодного вільного вечора, але ніхто не знав, чим він їх займає. «Крім закону, Тайлера нічого не цікавить», – пояснював один із суддів своїй дружині. «А від жінок він просто сахається». А я чув, він вкрай невдало одружився. У цьому суддя не помилявся. Після розлучення Тайлер дав собі клятву ні до кого не мати ніжних почуттів. Але потім зустрів Лі, і все змінилося. Лі – чарівний, чуттєвий, все розуміє. З такою людиною Тайлер міг би прожити решту своїх гнів. Тайлер любив Лі. Але з чого б Лі було любити Тайлера? Він не відчував нестачі в шанувальниках, здебільшого дуже багатих. І Лі подобалися дорогі дрібнички. Тайлер відчував, що справа його безнадійна. Він не міг конкурувати з іншими. Але смерть його батька кардинально змінювала ситуацію. Тайлер міг стати неймовірно багатим. І тоді він поклав би до ніг лі весь світ. Тайлер увійшов до кабінету головного судді. Кейт, мені потрібно на кілька днів вилетіти до Бостона, сімейні відносини. Чи не міг би ти попросити когось підмінити мене? Звичайно, я все залагоджу. Дякую тобі. Того ж дня Тайлер Сенфорд вилетів до Бостона. У літаку він згадав слова батька, сказані того жахливого дня. Мені відомий твій брудний секрет. Розділ 9. У Парижі йшов дощ, теплий липневий дощ, що змушує пішоходів шукати укриття чи оглядати вулицю у пошуках неіснуючого таксі. У демонстраційному залі у великій сірій будівлі на вулиці Фобурд-Оноре панувала паніка. На півголі моделі металися по залі в сані, близькому до істерики. Капельдинери розставляли стільці, тисляри усували останні недоробки. Усі гарячково жестикулювали і кричали так, що від шуму лопалися барабанні перетинки». В епіцентрі урагану, намагаючись привнести лад у цей світ хаосу, стояла майтреса, пані-повелителька Митреса французькою, Кендалл Стенфорд Рено. До початку показу колекції залишалося 4 години, і все йшло навперейми. Катастрофа! Джон Ферчайл із ВОК – Зненацька з'явився в Парижі, а місця для нього не передбачили. Трагедія. Система гучного зв'язку не працювала. Біда. Лілі, одна з топ-моделей, захворіла. Надзвичайна подія. Два візажисти лаялися один за одним за сценою замість того, щоб займатися дівчатами. Стихійне лихо. На спідничках порозповзалися шви. Ну що ж, думала Кендалл, все як завжди. Кендалл Стенфорд Рено сама виглядала як модель. Власне, із цього вона і починала. У всьому, будь-то одяг, колір волосся, стиль зачіски, відтінок лаку для нігтів, відчувався особливий шик та витонченість. Її обличчя без макіяжу виглядало простенько. Але Кендалл, поклала чимало часу і сил на те, щоб така думка нікому не спала ніколи, і її зусилля не пропали даремно. Вона тримала в руках усі нитки. «Хто висвітлив подіум? Рей Чарльз – сліпий американський співак і музикант? Додайте крапельку синього. Видно підкладка, закріпіть її. Я не хочу, щоб моделі поправляли волосся і фарбувалися залаштунками». Нехай Лулу знайде їм гримерну. До неї підбіхриш з серпоказу. Кендалл, 30 хвилин. Занадто довго. Надто. Треба вкластися в 25. Кендалл повернулася до нього. І що ти пропонуєш, Скотт? Ми можемо зняти кілька моделей одягу та... Ні. Просто дівчатам доведеться рухатися швидше. Вона почула своє ім'я, обернулася. Кендалл, «Ми не можемо знайти піва. Перекинути темно-сірий жакет із брюками тамі. Ні, віддайте їх Дані. Там нехай візьме котячий костюм і туніку. А як щодо сірого джерсі? Манік. І подбайте, щоб під нього вона одягла сірі колготки». Кендл подивилася на дошку з фотографіями моделей у різних вбраннях. Порядок фотографій визначав черговість виходу моделей на подіум. Вона ще раз пройшла поглядом по фотографіях. «Давайте дещо змінимо. Бежевий кардиган піде першим, потім блузки зі спідницями, джерсі, вечірня сукня-ставти, сукні для коктейлів із жакетами. Дві помічниці вже поспішали до неї. Кендалл! «Ми не можемо вирішити, як розсадити гостей. Ти хочеш, щоб покупці сиділи окремо, чи перемішати їх із знаменитостями?» «Або ми можемо перемішати знаменитостей із репортерами», – подала голос друга помічниця. Кендал слухала напіввуха. Вона не спала вже дві доби, знімаючи накладки, що постійно виникають. «Розберіться цим самі», – кинула вона. Кендал оглядала цей розворушений вулик і думала про майбутнє шоу, про людей, чиї імена відомі всьому світу і які з'їдуться сюди, щоб аплодувати її творінням. Я маю дякувати за це батькові, подумала вона. Якби він не сказав, що успіху мені не досягти. Вона завжди знала, що хоче стати модельєром. Зовсім маленька дівчинка Кендал мала вроджене почуття стилю. У її ляльок були найкращі вбрання у всьому місті. Свої витвори вона завжди показувала матері. Та обіймала її, кажучи, «Ти дуже талановита, дорога. Настане день, коли ти станеш знаменитим модельєром». І Кендл у цьому не сумнівалася. У школі вона вивчала техніку малюнка, закони поєднання.